Com os olhos secretamente fechados Não é afinal o perfume do teu colo que reconheço Não é o teu hálito que aspiro Nem o fumo do teu cigarro que vejo erguido em elevações matinais Não é a tua mão desenhada que aponta no contraluz da janela dessa infância. São os versos de Rui Belo que me tocam no país desse silêncio pontuado. É o som dessa voz distante, mas conhecida que me vibra, que me verga, que faz do teu fumo a escultura eólica que me eleva na sua elevação corpórea. É o hálito desconcertante desse tempo que tomo como o meu, que se expande por uns pulmões emocionais. É o sopro O ar quente que é a voz na minha boca é a unha que me cresce e responde à sacramental comissão. É essa mão em contraluz e que final pode a árvore da poesia? Talvez porque antes da minha orelha já a haste dos óculos fora inventada. Antes da minha cabeça, já o piolho estava pronto a habitar estes cabelos. As ideias já existiam e mobilavam outras cabeças que não a minha. Eu era só feliz Ainda que ignorante da música e da poesia Como corpos sólidos que ocupam este espaço Nem eu sou a razão para a haste dos óculos Nem o piolho anónimo como a ideia A causa para a euforia da habitação São só os versos melancólicos que brotam das matinas do ripelo Os versos como contas de um rosário Que desfiam frente aos melhores olhos em estado de poesia São os dias elevados